a Józsói könyvét, a hetes fejezetet, és imádkozzunk előtte. Uram, köszönjük azt, hogy hitálhatunk a Te igéd előtt, és felemelhetjük a szemeinket, oda jöhetünk hozzád, hozzád, aki minden kegyelmeddel eljöttél, mi hozzánk. Megismerhetünk téged, leborulhatunk eléd, dicsérhetünk, és imádhatunk téged. Köszönjük ezt neked, Jézus, és szeretnénk Hallgatni a te beszédeidet, és ahogy dicsérünk és imádunk téged, azt szeretnénk megkérdezni tőled, hogy mit kívánsz a te szolgától, mit kívánsz, Uram, tőlem, ahogyan hallgatom a szavaidat. Szeretnénk, Uram, hogyha mutat, mutatnál, átformálnál minket, tanítanál minket, ha megnyitnád a mi szemeinket a te igazságaidra. Kérünk téged, Uram, hogy legyél Úr a szívünk fölött, és formálj bennünket ezen az estén, hogy tudjunk téged minden figyelmünkkel, gondolatunkkal téged hát Te fiad nevébe kérünk. Amen. Amen. Józsué könyvem. Láttuk, hogy Izrael végre átkelt a Jordánon. Aztán azt láttuk, hogy Isten még mindig először Izraelben akart munkálkodni, és csak azután akart Izraelen keresztül munkálkodni. Láttuk azt, hogy Isten körülmetéltette a népet. Láttuk azt, hogy megünnepelték az első Páskát, az első Páska ünnepet az egyiptomi Páska után, és láttuk azt, hogy abba maradtam anna. És ez rendkívüli fontossággal bír, hogy Jézus Krisztus éppen a Páska ünnep előtt etetett meg 5000 férfit, és még ki tudja, hány ezer más asszonyt és gyermeket, akik ott voltak. És közvetlenül egy csodája után mondta Jézus azt, tanította arról, hogy ő az életnek a kenyere. Jézus ott pontosan arról beszélt, és arról tanított, hogy ő a manna. Hogy az a manna, amiről az Ószövetségben olvastunk, Izrael történetében olvastunk, az maga Jézus Krisztus. És a manna, hogyha emlékeztek, az pontosan az a szükséges eledel volt, aminek tökéletes volt a tápértéke, tökéletes volt a összetétele, hogy Izrael a pusztaságban jó életet tudjon élni, még akkor is, hogyha a pusztában voltak. És Jézus pontosan arról tanított, hogy ez a manna, ez a szükségszerű és tökéletes összetételű mennyei táplálék, ez ő maga. És akkor lehet ebből részesülni, hogyha ő vele kapcsolatban vagyunk, ha ő vele közösségben vagyunk. És nem csak lehet részesülni a, a ebből a mennyei táplálékból, hanem szükségszerű, létfontosságú. Jézus azt mondta a János 6.50-ben, hogy aki nem részesül ő belőle, abban nincsen élet, nincsen örök élet. Ez létfontosságú, hogy részesüljünk ebből a mennyei táplálékból, Jézusból és egyedül a vele való kapcsolat során lehet ezt megtenni. És ott a János 6-ban, a 63-as versben azt is mondta Jézus, hogy az ő beszéde az lélek és élet. Hogy ő maga a mennyei kenyér, a manna, a szükségszerű, tökéletes összetételű mennyei táplálék, amire mindannyiunknak szüksége van. És ahhoz, hogy éljünk, ahhoz, hogy örök életet éljünk, szükségünk van őrá, Szükségünk van belőle lakmározni minden egyes nap. És amikor Jézus ezeket a szavakat mondta, nagyon sokan felhördültek, és azt mondták, hogy kemény beszédek ezek kihallgathatja ezeket, és fogták magukat, és elmentek. És egy nagyon szomorú dolgot olvasunk ott a János hadban, hogy ettől a naptól kezdve nagyon sokan elmentek, és nem követték Jézust ezután. Addig végig vele voltak, de ezután, amikor ezt mondta, elmentek. És úgy gondolom, hogy ez egy figyelmeztetés mindannyiunk számára, hogy részesüljünk ebből a mindennapi mennyei táplálékból, ami szükségszerű és tökéletes összetételű. És nagyon sokan, és sokszor néha mi magunk is Jézus Krisztust összekeverjük egy lappal. És úgy gondoljuk, hogy kinyitjuk az ő igéjét, kinyitjuk az ő beszédét, és elkezdünk lapozgatni, és megnézzük, hogy mi az, ami kedvünkre való, mi az, amit szívesen ennénk. Hogyha valóban Krisztus étlap lenne, akkor én mindig az édességeknél kötnék ki. És bizony, hogyha valaki csak édességet eszik, akkor előbb-utóbb meg fog betegedni. Mert hiány fog szenvedni az összes többi táplálékból, amit ennie kell. És nagyon sokszor keresztények, keresztények nem úgy jövünk Istenhez, hogy hallgassuk az ő beszédeit, hogy megrágjuk azt, megemészszük azt, és abból táplálkozzunk, hanem csak válogatunk, hogy mi az, ami nekünk tetszik. Nagyon vigyáznunk kell erre, mert ha ezt tesszük könnyen megbetegszünk, és könnyen bajban problémában e, találjuk magunkat. Jézus nem véletlenül mondta magáról azt, hogy ő a manna, ő a mennyei kenyér, mert ő pontosan azt, az összetételű tápanyagot adja nekünk minden egyes napra, amire szükségünk van, és ő a teljes beszédét adja nekünk. Nyilván egy reggel alatt nem lehet a teljes beszédét bevenni, de Imádkozz azért, kérdezz meg Istent, hogy Hol szeretné, hogy reggelente olvassál, hogy hol szeretné azt, hogy reggelente gondolkodja az ő igényén. Ha azt mutatja, hogy a példabeszédekben, akkor kezd el a példabeszédeket. És haladjál benne. A példabeszédekben nem fogsz tudni három-négy fejezetet haladni egyszerre, csak úgy, hogyha nem érted, hogy miről olvasol. Nagyon sokszor a példabeszédekbe igeversenként lehet haladni, mert nem tudja, nem érti az ember, hogy mit akarod Isten tanítani, mondani akkor gondolkodjál rajta, imádkozzál, törjed a fejedet, hogyha Isten azt mutatja, hogy a három mózesben töltsd a reggeleidet, akkor törzsd ott, emézd azt. Hogyha az evangéliumokban valamelyikben, akkor törzsd ott, azt az ételt, amit Isten ad. De amintem imádkoztál, és kérted Isten vezetését, maradj ott, maradj ott annál a, az ételnél, amit adni akar Isten. Hogyha János könyvéhez vitt, a János evangéliumához, akkor egyed azt minden egyes reggel, amíg végig nem élsz rajta, amíg meg nem eszed az egész tálételt. Ne csak csipegessél innen és onnan is, mert az, az, az oda vezetett, hogy nem leszel eléggé táplát, nem, nem, fog, nem fogod megkapni azt a táplálékot, amit Isten adni akar. Miért mondom én ezt mindig? Hát azért, mert nem véletlen az, hogy Józsué magával Istennel találkozott másnap, Másnap, ahogy a manna megszűnt. Reggel elindult, ugye minden más reggel mannát szedett út közben, miközben Istennel volt, és most pedig magával Istennel találkozik személyesen. És a valósággal találkozik Jézussal, akire a manna csak mutatott, és mint egy előképe volt. És látjuk azt, hogy Józsué, mikor felemelte a szemét, akkor látta meg, hogy ott van Isten, nem kellett keresni, nem akkor jött oda, mindig ott volt, csak meg kellett látnia. És aztán oda ment hozzá, leborult elé, imádta őt, meghajtotta magát, és kérdezte, hogy mi az, amit mondani kívánsz nekem, Uram. És látjuk azt, hogy Isten, amikor így Józsué önmagát megalázva jött hozzá, akkor kijelentést adott neki. Látjuk azt, hogy kijelentést adott először saját magáról, az ő szentségéről beszélt, azt, mondta, hogy hogy oldj le a te saruidat, a lábaidromát, szent hely, amelyen állsz, és úgy cselekedett Józsué. Isten először magát jelentette ki Józsuénak, nem a. Jerikói haditervet, nem azt, hogy aznap mit kell majd csinálnia, először saját magát jelentette ki. És kijelentette józsui azt, hogy én vagyok a vagyok, aki beszéltem Mózeshez az égő csükkebokorban. Szent ez a hely, amin állsz, vedd le a sarudat. Isten először magáról adott kijelentést, és szerintem Józsói nem győzött magához térni ebből, és levette a saruját, és aztán Isten elmondta neki azt is, hogy mit szeretné, hogy aznap cselekedjen. És elmondta a Jerikói haditervet. És látjuk azt, hogy Isten először legyőzte, meghódította Józsói a szívét, egész Izraelnek a szívét, és utána vitte őket győzelemre Jerikónál. Láttuk, hogy a falak ott ledültek Isten ledöntötte őket azért, mert Izrael hitben járt, és hitben várakozással voltak Istennel szembe, és Isten volt az, aki cselekedett. Isten ígérete szerint, ugye, azt ígérte Józsuénak még a legelső fejezetben, a nyolcas versben. Hogyha nem távozik el a törvénynek könyve a száttól, hanem gondolkodsz arról éjjel és nappal, és vigyázol, hogy mindent az szerint cselekedje, amint írva van, akkor jó szerencsés leszel, Isten megígérte a szerencsét, megígérte azt, hogy boldogulni fog akkor, hogyha Isten beszédében lakozik, azon gondolkozik. És látjuk azt, hogy Józsui ezt megtette, találkozott Istennel, leborult elé, gondolkodott az ő szaváról, az ő törvényéről, az ő szentségéről, és az szerint is cselekedett. Az Isteni kijelentés szerint cselekedett, engedelmességben volt, és Isten be is teljesítette az ígéretét, azt látjuk, hogy győzelemre vitte őket. Jerikót bevették. A hetes fejezet azonban úgy folytadódik, hogy de... Ez a szó, amikor előfordul az igében, érdemes mindig bekarikázni, aláhúzni, ötször keretbe rakni, mert az, hogy de, ez nagyon sokat mond. Azt mondja, hogy idáig ez volt, de ezután más, más valami következik. És itt van ez a te, de... És azt hiszem, hogy ez a Bibliában tényleg a, a második legfontosabb szó Isten nevei után, mert felhívja a figyelmünket, hogy itt valami nagyon fontos következik, valami teljesen más, mint ami, amiről eddig volt szó. És azt látjuk, hogy itt van a győzedelmes élet, amit Isten megígért. Minden rendben volt, Isten meghódította a szívüket, Isten bevetett bizalomba, hitben járnak, nem az érzéseik, nem a körülmények szerint, nem az ellenség hazugságai szerint, hanem Istenbe bízva mennek. És ahogyan ezen gondolkoztam, hogy milyen hatalmas győzelem volt ez, amit, amit Izraelnek adott Isten Jerikónál, az jutott eszembe, hogy milyen nagy hit és bizalom kellett nekik ahhoz, hogy tényleg Istenbe bízzanak, és ne az érzéseikbe, és ne az ellenség hazugságainak higgyenek. És Tudjátok, nagyon sokszor őszintékkel, hogy legyünk magunkkal, az érzéseink azok nagyon is valósak. Az érzéseinket azokat nem lehet megtagadni, nem lehet azt mondani, hogy én nem érzem ezt. Hát persze, amit érzek, azt érzek. Hát azon nincs mit variálni. Azok valós érzések. Az ellenség hazugságait is valóságosan halljuk valóságosan jönnek a hazugságok, és suttag a fülünkbe mindenfélét az ellenség. Ezekre nem azt kell mondani, hogy ezek nem léteznek, nincsenek. Nem, ezek vannak. Ezek létező dolgok. De nagyon fontos megértenünk azt, hogy Isten nem arra hívott minket, hogy az érzéseink szerint járjunk. A Jeremiás 17-ben azt olvasjuk, hogy a szívünk az család és gonosz mindenek felett, családa mindennél. Ha az érzéseidre hallgatsz és a szerint jársz, akkor becsap a saját szíved és a gonoszságok fele fog vinni. Az ellenség be tudja csapni a szívedet és hamis érzések szerint fog járatni. De Isten nem arra hívott, hogy az érzéseink, vagy a, vagy a hazugságok szerint, vagy akár látás szerint, a körülmények szerint járjunk, hanem Isten azt mondta, hogy benne való hitben kell járnunk. Isten egy ilyen életre hívott el bennünket, nem az érzések szerint való életre, hanem hitben való életre. És ez egy, ez egy óriási különbség. És belegondoltam Izrael helyzetébe, hogy vajon Mekkora vereséget szenvedtek volna akkor, hogy az érzéseik szerint járnak? Mekkora vereséget szenvedtek volna akkor, ha az ellenség hazugságai szerint járnak? Emlékeztek? 40 évig emiatt nem jöttek át a Jordánon. Az ellenség bármikor meg tud bennünket állítani. Akkor, hogyha nem Istenre figyelünk, ha nem Istenbe vetjük a bizalmunkat. Ha egy pici bizalmat is szavazunk, akár az érzéseinknek, akár a körülöttünk lévő dolgoknak, akár az ellenség hazugságainak, elvesztünk, el fogjuk veszíteni a csatát. Mert az Isten bevetett hit az, ami győzelemre visz. Isten maga visz győzelemre, nem a hitünk, nem az érzéseink, nem a körülményeink, és nem az ellenség hazugságai. Isten nem a hazugságra hívott minket, hanem az igazságra. És óriási különbség van a két élet között. Nagyon fontos az, hogy az életünket ne az érzéseinkben, hanem Isten igazságai szerint, Isten bevetett hit szerint éljük meg. Minden rendben volt. Izrael Istenbe vetett hit szerint járt, Istenbe vetett hit szerint haladt előre, és győzedelmesek voltak. Minden rendben volt, de jött egy de, itt a hetes fejezet elején, itt van ez a de, és akkor megint csak meg kell kérdezni, hogy mit keres itt a de egy, egy Isten lelkével betöltött életben. Mit keres Isten erejében és jelenlétében, győzedelmes életben egy újabb akadály. Ott volt a fal, itt meg itt van a de. Miért kell a győzedelmes életben veszteségről beszélni? Itt ez a hetes fejezet veszteségről fog beszélni. De miért kell erről beszélni? Azért, mert nagyon fontos megértenünk egy szellemi igazságot, nevezetesen azt, hogy mindazok, akik Istenben járnak, akik Istenbe bevetett hit szerint járnak, akik Isten lelkével betöltve járnak minden egyes nap, azok is képesek Isten lelkét megszomorítani. Mindannyian képesek vagyunk bűnt elkövetni, és ezzel képesek vagyunk megszomorítani a Szent Lelkát. Ez egy olyan ismeret, amit emlékszem, amikor először Isten megértette velem ezt az igazságot, teljesen lenyűgözött olyan értelemben nyűgözött le, hogy, hogy kicsit meg is ijáttam, hogy nekem hatalmamban áll Istennek a szent lelkét megszomorítani. De igenis hatalmában áll mindenkinek. Mindenki képes rá, lehetősége van rá. Ez nem azt jelenti, hogy meg kell szomorítanunk, vagy hogy jó lenne, ha megszomorítanánk, épp ellenkezőleg. De tudnunk kell ezt a valóságot, hogy Isten lelkét megszomoríthatjuk azzal, hogyha vétkezünk azzal, hogyha bűnt engedünk Isten és mi közénk. És ez a hetes fejezet, és az ebben fejezet történet pontosan erről szól. Azt olvassuk az egyes versben. De az Izrael fiai közül, az Izrael fiai hűtlenül bántak a teljesen Istennek szentelt dolgokkal, mert eljött a teljesen, mert elvett a teljesen Istennek szentelt dolgokból Ákán. Kárminnak fia, aki a Zabdi fia, aki Zéra fia a Júda nemzetségéből, felgerjett azért az Úrnak haragja Izrael fiai ellen. Látjuk azt, hogy Jerikót Isten legyőzte, hatalmas győzelemmel az Izrael kezére adta, de Isten megparancsolta nekik, hogy semmit ne vegyenek el abból, amit Jerikóban találnak. Isten azt mondta, hogy az egész Jerikó őt illeti meg. És azt kérte, hogy ez egész Jerikót szenteljék, különítsék el, tegyék félre teljesen Isten számára. És látjuk azt, hogy voltak bizonyos edények, amiket Isten úgy kért félretenni saját maga részére, hogy a Szent Sátorba kellett kerülni. Aztán láttuk azt, hogy a város többi részét az összes benne élőt és minden más dolgot Isten úgy kért, hogy tegyék számára, hogy teljesen semmisítsék meg, a teljes megsemmisítés által kérve, hogy különítsék el számára, tegyék félre az ő számára. De még azt látjuk, hogy Ráhábot és a családját is az Úr elkülönítette saját maga számára. Emlékeztek, egyedül ők maradtak meg élők Jerikóból, és ők Izrael táborához csatlakozva Istennek elkülönítetten éltek, Istennek odaszántan éltek, majd fogjuk látni a későbbiekben. Úgyhogy Isten azt mondta, hogy ami Jerikóban van, az minden az övé. És ez egy újabb szellemi törvényszerűség, egy fontos alapelv a hídben való járás során. Nevezetesen az, hogy mindennek az első része az az Úré. Mindenből az első Isten illeti meg legyen ez pénz, idő, zsákmány, vagy itt város, ugye ez volt az első város az összes bevendő város közül, bármi legyen is az, az mind-mind Istent illeti meg. És ezt nagyon fontos megértenünk, mert Isten nagyon jól ismeri a mi szívünket, és tudja azt, hogyha nem adjuk oda neki az elsőt mindenből, amink van, vagy amit kapunk, akkor az a valami fog uralni bennünket. Ez nagyon fontos megértenünk, ezt, a, ezt az aggodalmát Istennek. Hogyha nem adjuk oda az elsőt valamiből Istennek, akkor az a valami fog bennünket uralni. Legyen ez pénz, vagy idő, vagy akármi más, képes bennünket uralni, hogyha az elsőt nem Istennek adjuk oda. Hány meg hányan vannak, akiket a pénz ural, mert nem adják oda az első részét Istennek, és az egész életüket a pénz mozgatja, a pénz uralja rá. Vagy vannak, akik nem adják az idejüket oda Istennek, az első időt, az első részt minden egyes nappól, én magam is vagyok úgy, hogyha nem adom oda az első részét a napnak, akkor a, az idő ural engem. Az, az, az idő mozgatja az egész napomat, hogy ezt is meg kell tennem, azt is meg kell tennem. Egész napom semmi másról nem szól, csak arról, hogy mit kell csinálnom. És kicsúszik a kezem közül az egész nap. De hogyha az első részét odaadom az időmnek, Istennek, akkor ott, nála vezetést fogok kapni az egész napra, megerősítést fogok kapni az egész napra. Mindenből az első Isten illeti meg, mert ha nem adom oda, akkor az fog engem uralni. És Isten nagyon jól ismeri a mi szívünket, ismerte az Izrael szívét is, és tudta, hogy ha nem adják oda az első várost, akkor a gazdagság, a zsákmány, ezek fogják uralni a szívüket, és nem Isten. És Isten nem akar semmi mással osztozni, se veled, se az idővel, se a pénzzel, se Jerikóval, semmi mással nem akar osztozni. Ő akar lenni úr, de ezt kell, hogy mindenből az elsőt neki adjuk Látjuk itt, hogy Ákám volt az, aki átsingózott, és tetszett neki az Úrnak szentelt dolgokból egy pár portéka, és elvette magának, ő vette a bátorságot, és elvette az Istennek elkülönített, Istennek félretett dolgokból. Ugye, hogy Istennek szentelt dolog, ez azt jelenti, hogy Isten számára félretett, Isten számára elkülönített. De azt látjuk itt az egyes versben, hogy az Úr haragja Izrael fiai ellen gerjedt föl. Nem Ákán ellen, nem csak Ákán ellen, hanem Izrael minden fiai ellen felgerjedt Isten haragja. A kérdés jogosan merül föl, hogy miért? Hát, Izrael miért védkezett? Hát csak ak vitt el valamit. Ráadásul mi tudjuk, akik elolvastuk a történetet, hogy hát el is dugta, nem is tudott róla Izrael. Akkor meg hogy van az, hogy Isten itt számon kéri az egész uh, gyülekezeten, Izrael egész népén? Nagyon fontos megértenünk azt, hogy Isten hogyan néz mi ránk. És ez nem csak egy jó szövetségi gondolat, az új szövetség is végig erről beszél. Azt mondja, hogy a test az egy, és sok tagja van de a sok tag egy testnek a tagjai. És azt írja az egykorintus Korintus 12.20, hogy sok tag van ugyan, de egy a test. Isten egy testként tekint ránk. Ott az egykorintus 12-ben részletesen beszél Pál arról, hogy, hogy egymásnak tagjai vagyunk, de egy testnek vagyunk a tagjai, a Krisztus tagjai vagyunk mindannyian. Mi új szövetségi hívők. Izrael tábora is egy volt Isten szemében, persze több emberből állt, de egy egység volt Isten szemében, saját családjaként tekintett rájuk. És ez nagyon fontos, hogy megértsük, mert látjuk az új szövetségben többször is előfordul, hogy ha egy tag beteg, akkor az érinti az egész testet. Hogyha, hogyha egy tagnak fáj valami, akkor az kihat az egész testre. És azt látjuk, hogyha egy tag bajban van, akkor az egész testet érinti. És hogyha kicsit elgondolkozunk rajta, hát a világban is ez a helyzet, hogyha én lelőnék valakit, akkor az egész testem a börtönbe kerül, nem csak a jobb kezem. Az egész testemet érinti az, amit egy tagom csinál. És ez egy szellemi törvényszerűség ugyanúgy. Isten Egyként, egy testként tekint mi ránk. És az urban, az szembeni engedetlenség az egyáltalán nem magánügy, mert az egész családunkra kihat. Isten egész családjára kihat a mi személyes bűnünk. És azt látjuk, hogy nem lehet egyetlen egy bűn sem elég magánügy, vagy elég személyes, vagy elég titkos ahhoz, hogy ne hasson ki az egész testre. És azt hiszem, hogy ez a fejezet nagyon jól, nagyon világosan tanítja azt mindannyiunk számára, hogy ha védkezünk, akkor azzal nem csak magunk ellen, és nem főleg nem csak Isten ellen, hanem az egész test ellen, az egész gyülekezet ellen védkezünk. És mindenkire kihatással van a bűnünk. Úgyhogy amikor azon gondolkozol, hogy most vétkezzek e vagy sem, akkor ne azon gondolkozz, -e, hogy úgy család se senki, próbált kimagyarázni a dolgokat, hogy miért védkezel, és még valami igazságot is keresel, hogy miért vétkezel, hanem gondolt arra, hogy ez nem a te magán,ügyed, ez mindenkit érint, mindenkire kihatással van. Itt azt látjuk, hogy Izrael egész népére kihatással van, Ákánnak ez a bűnnem. Olvasjuk a kettes és hármas verseket. Ugye Józsói erről mit se tudva küldte, férfiak, küldött férfiakat Jerikóból Aiba, amely Betháven mellett van, Bételtől Napkelet felé, és szólt nekik mondva, menjetek fel és kémlejétek ki azt a földet. És felmentek a férfiak és kikémlelték Ait. Majd visszatértek Józsuéhoz, és mondták neki, ne menjem fel az egész nép, mint egy 2000 férfi, vagy mint egy 3000 férfi menjem föl, és megverik ait. Ne oda az egész népet, hiszen kevesen vannak azok. Ai egy kis város volt, Jerikótól, mint egy olyan 25 kilométerre lehetett. Józsué elküldi a kémeket, ahogy elküldte Jerikóba is, hogy mérjék fel a terepet. Visszaérkezve jött a, a hír, hogy ó, hát ainak, Aina nem kell oda menni mindenkinek, egy kis városról van szó. Maga a neve ainak azt jelenti, hogy romhalom. Visszatértek, és biztos csak mondták Józsuénk, hogy ez, ez egy rakás halom az egész, egy rakás romhalmaz az egész, nem érdemes oda menni. De amit nem látott akkor még Józsói az az, hogy itt egy rakás problémájuk lesz ebben a városban, és akármilyen kis lekicsinlően is tekintettek erre a városra, jobb lett volna, ha nem a körülményekre, hanem Istenbe figyelnek. És van, aki azt mondja, hogy Józsói hitből küldött csak 3000 férfit, hogy... Nézzük meg, hogy három ezren, hogy milyen hatalmas diadalt fognak aratni, mert Isten úgyis velük lesz. Teljesen mindegy, hogy hitből küldötte a három ezret, vagy magát elbízva küldte a három ezret. Engedetlenség volt Izraelben. Küldhetett volna József, 200 ezer férfit is. Teljesen mindegy, veszítettek volna. Veszítettek volna, mert engedetlenség volt Izraelben. És Izrael sikere attól függött, hogy Isten mennyire uralja a szívüket. Amikor Isten nem uralta a szívüket, akkor veszítettek. Amikor Isten uralta a szívüket, akkor, éltek meg, akkor élték meg azt a győzedelmes, szerencsés életet, amit Isten megígérsz neki. Látszik az ebben az egész történetben, hogy nem csak Ákán szívét nem uralta Isten, hanem Józsuéjét sem. A négyes versben azt, néz, azt látjuk, hogy felment azért oda a népből, mint egy 3000 férfi, de elfutottak ai férfiai elől, és megöltek közülük ai férfiai, mint egy 36 férfit, és üldözték őket a kaputól kezdve egész, egész szép barimig, és levágták őket a lejtőn. Azért megolvatta a nép szíve, és lett olyannál, mint a víz. Mekkora vereséget szenvedett itt Izrael azt gondolnánk, hogy mind a háromezer férfit levágták, a férfiai, pedig csak azt írja, hogy csak 36-ot. És ezen gondolkozva azt nézzük, hogy csak 36-ot, hát ezerből az semmi. Három millióból meg pláne semmi, miért csak 36 Mitől meg ennyire a szívük? De teljesen jogos volt Izraelnek a pánikja, mert megérfették ők azt már ekkorra, hogy Isten harcolt velük, és most azt látták, hogy nem harcolt velük Isten. És ott volt a a szívükbe, hogy te jó ég, mi van akkor, ha Isten nem harcol velünk? Nem harcol, értünk? Akkor mindannyian el fogunk veszni, minden oda lesz. Teljesen érthető volt ez az ijettség Izrael részéről, mert meglátták azt, hogy Isten ereje, és Isten jelenléte nem volt velük a harcban igaz, hogy ez a 36 ember nem volt olyan nagy veszteség az egész ö, számhoz mérten, katonai veszteségnek nem érható föl olyan nagynak, viszont szellemi veszteségnek óriási volt. Olyan hatalmas volt, hogy mindenkinek megrémült a szíve, megijedtek, hogy nincs akkor Isten ereje és jelenléte velünk. És Látjátok, nem attól ijedtek meg, hogy ai férfiai milyen hatalmas, erős harcosok. És ez a keresztény életben is nagyon sokszor így van, hogy igazából nem az számít, hogy milyen erős az ellenség, vagy mekkora az ereje, sokkal inkább az, hogy Isten segíte, vagy sem, hogy Isten jelenléte és ereje ott van-e velünk a harcban. Jerikótól sokkal inkább félhetett volna Izrael, az volt az erődített város, a hatalmas város a kánaának. Ai ehhez képest egy rakás romhalmaz volt, semmi félelem nem kellett volna, hogy legyen a szívükben. Nem is ettől féltek, hanem attól, hogy Isten erejét és jelenlétét elveszítették. Hatos vástól olvassuk azt, hogy Józsué pedig megszaggatta az ő ruháit, és a földre borult arcal az úrnak ládája előtt mindestig. Ő és az Izrael vénei és port hintettek a fejükre. És mondta Józsué, a ah, Uram Istenem, miért is hoztad át ezt a népedet a Jordánon, hogyha az emoreus kezébe adsz minket, hogy elveszítsen? Vaj, ha úgy akartuk volna, hogy ott maradtunk volna túl a Jordánon? Ó, Uram, mit mondjak, miután, meghátrál Izrael, miután meghátrált Izrael az ő ellenségei előtt? Ha meghallják a kananeusok és a földnek minden lakói, és ellenünk fordulnak, és kiértják nevünket a földről, Mit cselekszel majd a te nagy nevedért? Ismerősen hangzik ez a, a imádság, ez a gyászolás. Bizony, Izrael népe hányszor uh, lázadt így Mózes ellen, Isten ellen. De látjuk azt, hogy valami mégis, mégis uh, különbség van a József imátsága, meg az izraeli felháborodott imátságok között. Látjuk azt elős, először is, hogy Józsué gyászolt, megszaggatta a ruháját, portintett a fejére. Ez a gyászolásnak volt a jele. Józsué az Izrael véneivel együtt egy egész napon keresztül gyászolták azt, hogy Isten jelenléte és ereje nem volt a csatában Izrael. És ők teljesen tisztába voltak azzal, hogy ha Isten nem segít, akkor minden oda veszent. És nagyon fontos van elzárni a szívünkbe azt, hogy mi is éljünk így, hogy ha Isten nem segít, akkor minden oda veszik. Hogyha Isten ereje és jelenléte nincs velünk, akkor minden oda veszik. És ezt nagyon fontos megértenünk, mert hajlamosak vagyunk mi emberek programokat építeni, akár a saját életünkben, akár közösségi életben, akár a családunkban, mindenféle kis programmal, alternatív védelmi rendszerrel körbevesszük magunkat, hogy ha esetleg Isten ereje, meg jelenléte nincs ott, akkor is minden menjen nyugodtan tovább, mint hogyha mi sem történt volna. De Izrael nem így élt, Józsué nem így élt, és hitben élni, hitben járni nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy teljesen Istentől függeni, és azt mondani, hogy ha Isten jelenléte és ereje nincs velem, akkor minden oda vesz. És az a nagy vigasztalás, és az a nagy bátorításunk van, hogy Isten ereje és jelenléte mindig elérhető számunkra. Ő nem megy el. Majd fogjuk látni, hogy mi, mi tudunk elmenni őtől le. De fontos így élnünk, hogy ha ő nincsen ott, ha vele való közösségünk, vele való kapcsolatunk nem tökéletes, nem jó, akkor minden oda van. Józsué és a Vének ezt egyértelműen látták. És látjuk azt, hogy bár Józsué teljesen zavartan kérdezi Istent, hogy mi is történik, mégis nagyon aggódik azért, hogy Uram, mi lesz a neveddel? Mi lesz a Te hatalmas neveddel? A kananeusok le fognak nézni, gyalázatot hoztunk rád, és ez is egy nagyon fontos tanulság a számunkra, akik hitben akarunk járni, hogy ha valamikor védkezünk, hogyha valamit rosszul csinálunk, még akkor is, hogyha nem tudjuk, hogy mi az, Jöjjünk Istenhez, és, és az, le, az legyen a legfőbb aggodalmunk, hogy az ő dicsőségét ne csorbítsuk. Ez legyen a legfőbb a, a szívünkben. És látjuk azt, hogy itt a tízes versben mit válaszol, mit válaszol Józsué kételjeire Isten. És mondta az Úr Józsuénak, kelj föl, mert is borulsz te arcra? Vétkezett Izrael, és áthágták szövetségemet is, amelyet rendeltem nekik, mert elvettek a teljesen nekem szentelt dolgokból is, és loptak is, és hazudtak is, és edényeik közé is zsugdostak. Istenint itt válaszol Józsuének az imádságára, azt mondja, hogy kályföl, miért vagy itt, hát bűn van a táborban egy kicsit zavart volt, azt hitte, hogy Isten hűtlen volt hozzájuk, az, azon gondolkozott, hogy talán Isten nem tartotta meg az ígéretét, és azt látjuk, hogy itt szó sincs erről, nem Istennel van a probléma, hanem Izrállel. Izrállel van a probléma. Ők védkeztek, ők nem tartották meg a szövetséget, ők hágták át Istennek a, a, a szavát. És számomra ez mindig egy vigasztaló gondolat, akármilyen furcsa is lenyel, hogy a probléma az nem Istennel van, hanem velem van, és nagyon sokszor, amikor így Isten elé jövök, hogy miért van ez, meg miért van az, miért voltál így hűtlen, meg úgy hűtlen, akkor Isten nagyon sokszor szól hozzám, hogy kelj fölít, mit keres Tehát nem tudom hogy én ugyanaz vagyok. És kijelenti nekem azt nagyon sokszor, hogy a probléma az nem bele van, hanem velem van. Az emberekkel van a baj, nem az ő törvényével, nem az ő szavával, nem az ő hűségével, nem az ő kegyelmével, nem az ő szeretetével, hanem az én hűklenségemmel, az én bűneimmel, az én engedetléségemmel van a baj. És ez számomra vigasztaló, mert hát nem magamba kell bíznen, nem Istenben, és ez megnyugtató, hogy Isten ő hűséges minden ígéretéhez, és benne lehet bízni. Látjuk azt, hogy, hogy Józsuéhoz azonnal szól Isten, ahogyan ö, hozzáfordul, én úgy hiszem, hogy Isten szándékosan kivárta ezt a napot, és így a nap végén szólt Józsuéhoz, mert úgy gondolom, hogy azt akarta, hogy József gondolja csak át a dolgokat, hogy mit is csinált ő maga rosszul esetleg, vagy Izrael mit is csinált rosszul. Én úgy gondolom, hogy nem csak nem csak Ákán védkezett azzal, hogy lopott Istentől, hanem jó sem járt hitben. És ezt úgy gondolom, hogy mindkét eset fontos számunkra. Amikor nézzük Józsói életét, és azt, hogy hogyan járt Istennel, azt látjuk, hogy mindig Istenhez jött, Istent megkérdezve, Istentől vette el a vezetést, a kijelentéseket. Ez volt a Jordánon való átkeléskor, Jerikó legyőzésekor, Gilgában, amikor elrendelte a körülmetélkedést és a páska megünneplést, de itt, amikor Aihoz érkezünk, nem, nem olvasunk arról, hogy Józsué kereste volna Isten akaratát. Nem olvasunk arról, hogy jött volna ő hozzá. Sokkal inkább azt mondja az ige, hogy kiküldte a kémeket, megjött a kémjelentés, egyből küldte a 3000 férfit. Az, hogy nem írja az ige, hogy Isten kereste, persze nem feltétlen jelenti azt, hogy nem kereste Isten akaratát. De nagyon úgy tűnik, mert Isten megjelent, megjelenítette volna ezt Józsóinak korábban is, hogyha azt kérdezi tőle, hogy menjünk-e vagy nem, hogyan akarod, hogy aiba menjünk, hányan menjünk aiba, mehetünk aiba, te mész aiba, jössz velünk, harcolsz velünk, úgy, ahogy Eri ott voltál. Isten megmondta volna neki, hogy ne menjél, mert bűn van a táborban. Megmondta volna, hogy ne menjetek, mert nem tudtok megállni az ellenség előtt de Józsué ezt nem tette, úgyhogy Isten minden bizonyal tanítani akarta Józsuét is, és a véneket is, hogy jöjjen, jöjjenek csak hozzá, keressék csak az ő akaratát, Játszolják azt, hogy, hogy nem várták meg az ő szavát, az ő vezetését. A 12-es versben olvassuk a következményét ennek a kihágásnak. Azt mondja, hogy nem bírtak ezért megállni Izrael fiai az ő ellenségeik előtt, Hátat fordítottak ellenségeiknek, mert átkozottá lettek. Nem, lesz, nem leszek többé veletek, ha ki nem vetitek magatok közül azt a nekem szentelt dolgot. Kelj fel és tisztíts meg a népet, és mondjat, hogy tisztítsátok meg magatokat holnapra, mert ezt mondta az Úr Izraelnek Istene, Istennek szentelt dolog van közötted, Izrael. Nem állhatsz meg a te ellenségeid előtt, míg el nem távolítjátok közületek az Istennek szentelt dolgot. Látjuk, hogy Ákán engedetlenségének mi lett a következménye. Az lett a következménye, hogy Izrael nem tudott megállni az ellenség előtt. Izrael csak akkor tudott Isten jelenlétével és Isten erejével harcolni, hogyha Istennel engedelmességben jártak, hogyha az Isten szavának engedelmeskedtek. Ha engedelmeskedtek nekik, a, neki, akkor Isten ereje és jelenléte volt velük minden pillanatban. Ez volt az egyébként a szövetség része, ha emlékeztek. Ha engedelmeskedtek, áldás lesz rajtatok, hogyha nem lesztek engedelmesek, átok lesz rajtatok. Most szerencsére mi nem ezt szerint a szövetség szerint élünk, de az engedelmességben való áldás ugyanúgy ránk is vonatkozik. Nekünk, a keresztényeknek, az Isten előtt való helyzetünk, az Krisztusban teljesen biztos. A Krisztus elvégzett munkáján alapszik. Az, hogy valaki Isten előtt van, vagy sem, az, hogy valakinek örök élete van, vagy sem, az nem a mi cselekedeteinktől függ, nem a mi engedelmességünktől függ, hanem Krisztusnak az értünk és helyettünk elvégzett munkájától. Egyedül attól függ az, hogy valakinek örök élete van és Isten előtt van -e, hogy ugyanolyan igaz-e, mint Jézus Krisztus. És ugyanolyan igaznak, mint Jézus Krisztus csak úgy lehet valaki, ha Jézus Krisztus ezt az igazságot annak a személynek odaadja, ez a személy pedig elfogadja. Ez az egyetlen módja, hogy valakinek örök élete legyen, hogy valaki Isten előtt meg tudjon állni. Éppen ezért az Isten előtt való helyzetünk az Jézus Krisztusban van biztosítva az ő vérében, teljesen biztos, mindenki megáll előtte, aki hisz ő benne, és újjá született. De ahhoz, hogy Isten erejével és jelenlétével tudjuk megharcolni az előttünk álló küzdelmeket, ahhoz szükséges Istennel közösségben élnünk, szükséges Istennel szoros kapcsolatban járnunk minden egyes nap. Ugyanis Isten ereje és Istennek a jelenléte pontosan ebből a személyes, szoros kapcsolatból adódik, az Istennel való járásból adódik. Ez a forrása a győzelmünknek, ez a forrása Isten erejének, és ez a forrása Isten jelenlétének. És hogyha ez a közösség megszakad, akkor Istennek az erejét és Istennek a jelenlétét elveszíthetjük. Nem ő változik meg, mi változunk meg. De nagyon világosan tanítja az új szövetség azt, hogy ha valaki bűnt el, akkor az Istennel való édes közösség megtörik, megszakad. Az Istennel való együttjárásba valami törés következik be. Az egy János, egy hat pontosan ezt mondja, hogy ha, ha védkezünk, akkor ez a közösségünk Jézussal megszakad. És hogyha megszakad, akkor nem tapasztaljuk meg se az erejét, se a jelenlétét, mert ő neki semmiféle közen nem lehet a bűnhöz. De azt mondja, hogy ha ezt a bűnt kivetjük az életünkből, ha megtérünk abból, ha Istennel egyetértünk, hogy igen, az bűn, és kérjük a bocsánatát, és visszajövünk hozzá, akkor ő hű és igaz, és megbocsájt nekünk, és újra felújítja, megújítja a vele való édes közösséget és kapcsolatot, és akkor ismételten megtapasztalhatjuk és megélhetjük Isten erejét és jelenlétét, ami pontosan a vele való kapcsolatból származik. De nagyon fontos megértenünk azt, hogy mi a bűnünkkel, a lázadásunkkal meg tudjuk törni az Istennel való édes közösséget és kapcsolatot, és ezáltal el tudjuk távolítani mi saját magunkat Isten erejétől és Isten jelenlététől, annak ellenére, hogy az Isten előtt való helyzetünk Krisztus vérében biztos. Örök életünk biztos. És uh, Isten nekem személyesen nagyon sokat tanított, amikor a boldog mondásokat tanulmányoztuk a Vajtai konferencián, pontosan erről a velevaló közösségről, és arról, hogy ez a közösség hogyan törhet meg, és hogy mennyire vigyáznom kell arra, hogy ezt a közösséget ne törjen meg, mert a vele való uh, kapcsolat megsindí azt, és Isten erejét és jelenlétét tudom elveszíteni. És hogyha nem voltál ott, vagy szeretnél erről többet tanulni, mindenképpen javaslom, hogy hallgass meg ezeket a tanításokat a boldog mondásokról. Nagyon sokat tanított nekem Isten ezekből. De fontos, hogy megértsük azt, hogy a Szentlélekkel teljes bővölködő életnek a forrása, Isten erejének és jelenlétének a forrása az az Istennel való édes kapcsolat közvetlen kapcsolat, a, a nekivaló engedelmesség, a vele való járás. Istennek a célja az életünkre az az, hogy folyamatosan ebben a győzedelmes életben éljünk. Neki az a célja, a vágya, hogy, hogy több mint győztesekként éljük így a mindennapjainkat. De Isten e, mégsem vette el tőlünk a választást. Nem vette el tőlünk a választást, ugyanúgy választhatjuk a jót, meg a rosszat. Ugyanúgy választhatjuk az életet, meg a halált Ugyanúgy választhatjuk azt, hogy az ő áldásaiba járunk, az ő erejével, meg az ő jelenlétével. Vagy választhatjuk azt, hogy magunktól akarunk járni az érzéseinkbe, a sátán hazugságai szerint, a körülmények szerint. És úgy gondolom, hogy Isten így tanít bennünket arról, hogy mi verhetetlenek vagyunk olyan szinten, hogy az ellenség bennünket nem tud leverni, legyőzni, mert Isten győzött az ellenségeink felett. Bennünk, benne az ő vérében, az ő elvégzett munkájában teljes biztonságban vagyunk. Mi verhetetlenek vagyunk ő benne de saját magunkat kiadhatjuk, kiadhatjuk az ellenségnek. Az ellenség soha se tud minket legyőzni, de magunkat kiadhatjuk Istennek. Isten megmondja az ellenségnek, elnézést, Isten világosan megmondja, hogy semmiféle olyan kísértés ne esik, nem esik rajtunk, amiből ők ne adná meg a kimenekedésnek az útját. Isten mindig ad valami olyan lehetőséget, hogy ne kelljen vesztesen kikerülnünk egy helyzetből. Isten elmondja azt, hogy ő adott erőt, adott lehetőséget, ad kegyelmet ahhoz, hogy egy-egy helyzetből győztesen kerüljünk ki. És az ellenség ezt nagyon jól tudja, hogy ő nem hatalmas annyira, hogy Krisztusban bennünket legyőzzön. Képzeljétek el a szó szerint, ahogy Isten mondja, hogy Krisztusban vagyunk elrejtve. Képzeljétek el, hogy, hogy mint hogyha Jézusban lennénk elrejtve valahol. Nem tudom, van, aki úgy érzi, hogy a szívéhez van közel, van, aki a lábához, de az a lényeg, hogy benne el vagyunk rejtve. És ott van Jézus, és jönnek, jön az ellenség vele szembe, esélye sincsen. Hát Jézusnak a szavától összeesik az ellenség. Ő benne rejtve vagyunk. Emlékeztek a menedékvárosokra, hogy ott milyen pontosan leírja azt, hogy amíg a menedékvárosban van valaki, addig hiába jogos az ítélet ellene, nem ölhetik meg, nem kérhetik számon. De abban a pillanatban, hogy kiment a menedékvárosból, hát akkor számon kérhetővé vált. Mi is így vagyunk. Krisztusban el vagyunk rejtve, Krisztus vérében védve vagyunk. Az ellenség nem tud legyőzni minket, de saját magunkat kiadhatjuk, utat adhatunk az ellenségnek, és védkezhetünk. Hihetetlen nagy felelősség ezt tudni és ismerni, hogy hatalmamban áll vétkezni, és Isten kegyelmet ad arra, hogy ne vétkezzünk. És fontos, hogy megértsük azt, hogy Isten, amikor szabadságot adott nekünk, akkor arra adott szabadságot, hogy ne vétkezzünk. Ez ezt a szabadságot adta meg. Mert amíg őt nem ismertük, amíg az ő kegyelmét, az ő szabadító vérét nem ismertük, addig muszáj volt vétkezni. Nem tudtunk nem vétkezni. De most szabadságot adott nekünk, tett minket arra, hogy ne vétkezzünk. Nagyon fontos, hogy ezt megértsük, mert az ellenség nagyon jól tudja, akkor is, hogyha mi nem tudjuk. Ő tudja, hogy ő nem tud minket legyőzni Krisztusba, de az tudja, hogy magunkat ki tudjuk adni. Éppen ezért minden hazugsága, minden taktikája, legyen ez a világon keresztül, a szíveden keresztül, az érzéseken keresztül, a hozzád legközelebb állókon keresztül, teljesen mindegy, hogy milyen eszközt használ, az a célja, hogy magadat kiadd, hogy úgy döntsél, hogy engedetlen leszel, hogy úgy döntsél, hogy vétkezzél ellenem. Azt is fontos megértenünk, hogy Istennek a szeretete az teljesen feltétel nélküli. Isten ugyanúgy szeret minket, akkor is, hogyha engedelmesek vagyunk neki, meg akkor is ugyanúgy szeret minket, hogyha vétkezünk nem szeret jobban, akkor, hogyha nem vétkezel, ő ugyanúgy szeret. Feltétel nélküli a szeretete. Ezt azért tudom mondani, mert Isten akkor adta a fiát, értünk, amikor még az ellenségei voltunk. Az ő szeretete az feltétel nélküli. A szívébe hozott egy tudatos döntést, és az szerint cselekedett önfeláldozóan a szeretetét így mutatta meg ebben a, ezekben a cselekedetekben. És Istánnek a szeretete így feltétel nélkül való. De fontos megértenünk azt, hogy, hogy a, a, a bűn, az pusztulást hoz. És igen, Krisztus meghalt értünk, meg igen, megbocsájtott nekünk, meg igen, ugyanúgy szeret, ha vétkezek, ha nem vétkezek. De fontos megértenem azt, hogy, hogy akkor, hogyha vétkezek, akkor az pusztulást fog hozni az én életembe, annak következményei lesznek nem csak az én életemben, hanem mások életében is, és ráadásul megtöri az Istennel való kapcsolatot, az Istennel való közösséget. Megtöri, és akkor Isten erejét és Isten jelenlétét elveszítjük. Lehet védkezni. Ezt ez nagyon súlyos kimondani, de erről van szó. Lehet védkezni de nem éri meg, és Isten ezt tudja. És nem azért tiltja meg a bűnt, mert ő eldöntötte, hogy ezt, meg ezt, meg ezt, megtiltom, ezt, meg ezt, megengedem, hanem azért tiltja a bűnt, mert tudja, hogy az pusztulást hoz. A bűn, bűn nem azért rossz, mert tiltva van, hanem azért tiltja Isten, mert rossz. És ő látja, hogy az pusztulást hoz a mi életünkben is, az ővele való kapcsolatunkba, és mindenki mással is. Ezt nagyon fontos megértenünk, mert pontosan így szomoríthatjuk meg Istennek a lelkét, hogyha engedjük, hogy a bűn belépjen az életünkbe, és közénk, és ő közé álljon, és mások közé. Az Efézus 4-hez, hogyha odalapozunk, akkor ott látjuk azt, hogy hogyan szomoríthatjuk meg Istennek a szent lelkét. És ez a felsorolás elsősorban arra figyelmeztet minket, hogy különösen vigyázzunk ezekre a dolgokra, mert ezek aztán különösképpen megszakítják az Istennel való kapcsolatunkat, és különösképpen ahhoz vezetnek, hogy Isten erejét és Isten jelenlétét elveszítsük az életünkből. Itt azt mondja a 30-as vers, Efézus 4.30. 4.30, hogy meg ne szomorítsátok az Istennek a szent lelkét, aki által megpecsételtetek a teljes váltságnak napjára. Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonossággal együtt. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedve egymásnak, amiképpen az Isten is a Krisztusban megengedett nektek. Az előtte lévő vers 29-es vers, és azt mondja, hogy semmi rohat beszéd a ti szártókból ki ne ha hanem csak emely hasznos, a szükséges építése, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. Ez egy nagyon nagy figyelmeztetés, úgy gondolom Isten részéről mindannyiunk számára, hogy ne szomorítsuk meg Istent azzal, hogy gonosságot bűnt az életünkbe. Ezzel megszomorítjuk az ő lelkét, elveszítjük a vele való kapcsolatot, elveszítjük az erejét, az ő jelenlétét, és itt különösen kiemeli a gonoszságok, a bűnök közül a, az indulatokat. Azt mondja, hogy a mérgesség, a fölgerjedés, a harag, a lárma, a káromkodás, a rohadt beszéd. Nagyon fontos, hogy a, hogy a ö, indulatainkat azt adjuk oda Istennek, és engedjük, hogy ő... Ö, változtasson meg minket, és ne engedjük, hogy azok belőlünk előjőbe pusztulást hozzanak az Istennel való kapcsolatomra. Nagyon fontos megértenünk, hogy az indulataink, az, az persze, az mindenkit rombol. Téged is rombol, azt is, akinek mondod, akiről mondod, de fontos megérteni, hogy elsősorban az én Istennel való közösségemet rombolja szét. Elveszítem az ő jelenlétét, elveszítem az ő erejét, és maradok az én érzésembe, maradok az én körülményembe. Nagyon fontos, hogy a szívünket őrizzünk. Mennyire fontos a megbocsájtás. Ugye ezekre azt mondja mindenki, hogy vessük ki magunk közül, dobjuk el. Nem azt mondja, hogy imádkozunk azért, hogy Isten vegye el tőlünk. Azt mondja, hogy vessük ki magunk közül. El kell fordulni tőle. Azt mondja, hogy én nem csinálom ezt. El kell fordulni. Azt mondja, hogy helyette viszont legyünk irgalmasok egymáshoz. Jóságosak kedvesnek lenni, jóságosnak lenni egymástól, az igenis a szeretet. Igenis Isten szent lelkének a munkája. És az egyik, egyik gyümölcse a szeretetnek, ahogy olvasom a Galata 5.22-be, ott van, ott van a jóság, mint Isten szeretetének az egyik megjelenési formája. Az Isten lelkének a munkája, hogyha valaki jóságos és irgalmas a másikhoz. És sokkal több, mint egy mint egy szimpátián alapuló szeretet. Az irgalmasság messze menően a szeretetről beszél, és azt mondja, hogy bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsájtott nektek, megengedett nektek a Krisztusban. Ez nagyon-nagyon fontos. Különben Isten nem emelné ki az összes gonoszság, az összes bűnök közül. Fontos, hogy megőrizzük magunkat attól, hogy az Istennel való közösségünk megtörjön, mert pontosan a győzedelmes élettől fog ez bennünket elválasztani. De ebben is ott a bátorítás az efézusi levébe, hogy vessük ki, és hogyha kivetjük, akkor Isten úján fog építeni, újjáépíti a velünk való kapcsolatot, és pontosan erről beszél, hogy, hogy vissza, visszaépíti Isten a vele való kapcsolatot akkor, hogyha a bűnt kivetjük magunk közül. Erre kéri Józsuét, hogy vessétek ki a bűnt magatok közül. És jön Józsué, a 14-es versben azt mondja, hogy jöjjetek elő reggel nemzetségek szerint, a nemzetség pedig, amit bűnösnek jelent az úr, jöjjön elő családokként, a család pedig, amelyet bűnösnek jelent az úr, jöjjön elő házanként, a ház pedig, amelyet bűnösnek jelent az úr, jöjjön elő férfianként. És lesz, hogy aki az Istennek szentelt dolgokban bűnösnek találtatik, tűzzel égetessék meg ő és minden, ami ebben mivel hogy megszekte az úrnak szövetségét, mivel alávaló dolgot cselekedett Izraelben. Felkelt azért Józsué, és jó reggel előállította Izraelt az ő nemzetségei szerint, és bűnösnek jelentetett Júda nemzetsége. Ekkor előállította a Júda családjait, és bűnösnek jelentetett a Zéra családja, azután előállította a Zéra családját férfiaként, és bűnösnek jelentették, jelentetett ki a Zabdi háza és előállította az ő házát férfianként, és bűnösnek találtatott Ákán, a Kárminnak fia, aki a Zabdi fia, aki a Júda nemzetségéből való Zérának fia. Mondta azért Józsué Ákánnak, Fiam, adj dicsőséget, kérlek az Úrnak, Izraelistenének, és tégy neki vallást, és add tudtomra, kérlek nekem, hogy mit cselekedtél, és el ne titkold előlem. Látjuk azt, hogy Ákán, megtapasztalta személyesen, hogy az embert a bűnei utoléri, és ez is egy szellemi igazság, hogy a bűneid utolérnek. Amit vetsz, azt fogod aratni. Ha bűnt vetsz, akkor annak a következményeit fogod aratni, és Isten előtt egyébként sincs semmi rejtve. Amikor védkezel, ismét gondolkodj el azon, hogy Isten ott van és látja. Ott van veled édes közösségbe, és azt kockáztatod azzal, amikor védkezel, hogy a vele való közösséget megszakítod. Ez egy, ez egy nagyon szomorú pillanat, és bárcsak látnánk előre a bűneinknek az összes súlyos következményét és összes rondasságát, még mielőtt elkövetnénk azokat. Én itt biztos vagyok benne, hogy Ákán, ahogy egyre közeledett, közeledett, közeledett a, az ő előállítása, előszólítása, egyre mélyebben és egyre um, um, sajnálkozva gondolkozott a bűne felől. Látta, hogy szorul a hurok, szorul a hurok, ki fog derülni, és biztos, hogy, hogy zokogva lépett elő, és biztos, hogy teljesen összetörte ez az egész felismerés. Nagyon fontos azt megértenünk, hogy Isten a, Isten szerint való megszomorodást értékeli. Nagyon sokszor a bűnünk miatt azért szomorkodunk, mert kiderült, hogy elkövettük a bűnt, és egyáltalán nem az hat meg minket, hogy az Istennel való közösségünket törte meg. És az, azért sírunk, azért zakogunk, hogy, hogy ez kiderült, és jaj, most mi lesz, jaj, most, most erre is szégyent hoztam, arra is szégyent hoztam, mennyire rossz ez, csak ez nem Isten szerint való szomorúság, ez a saját hülyeségünk miatt való szomorúság, erről van szó. Az Isten szerint való szomorúság az, amikor valaki felismeri, hogy ez az Istennel való édes kapcsolatomat tente tönkre, és fontos, és pár Isten adná, hogy minden egyes alkalommal mielőtt bűnt követnénk el, mielőtt amel Mielőtt annak szánnánk oda magunkat, hogy Istennek engedetlenek legyünk, bárcsak Isten ezt a szívünkre terhelné, mint hogy, hogy ne kövessük el, hogy irtózzunk hogy attól és elforduljunk attól. Nagyon sokszor úgy hiszem Istennek az irgalma az, hogy engedi, hogy veszítsünk. Isten írgalmaz, az, hogy megengedi, hogy meglássuk, hogy milyen az, amikor nincs ott az ereje velünk, meg nincs ott a jelenléte velünk. És azért mondom, hogy Isten irgalma ez, mert nagyon sokszor ezen keresztül hoz minket Isten a lábaihoz, és ezen keresztül indít minket arra, hogy kicsit vizsgáljuk már meg magunkat, hogy magunkkal minden rendben van el. Mert ő egy, egy győzenelmes életre hívott minket. És hogyha nem tapasztalom az erejét, nem tapasztalom a jelenlétét az életemben, akkor az vajon nem azért van, mert nem hitben járok, mert nem benne bízva járok, mert esetleg bünt az életembe, ami megtöri ezt a vele való kapcsolatot. Isten irgalma ez, hogyha ezt megengedi, és micsoda kegyelem az, hogyha valaki így összetörve jön hozzá, és és engedi, hogy megvizsgálja Isten, és engedi, hogy ezt a bűnt előhozza az életéből, és el is fordulattól. És itt Józsué azt kérte a néptől, hogy tisztítsátok meg magatokat holnapra. És mindig azon gondolkozom, hogy miért holnapra, miért nem most azonnal, miért kell holnapig várni. Máj napig, se tudom, hogy miért kellett holnapig várni, csak gondolom, hogy, hogy az adott elég időt mindenki számára, hogy megvizsgálja magát Isten előtt, hogy átgondolja az életét az Istennel való személyes járását. Nagyon fontos megértenünk azt, hogy mit jelent Isten lelkét megszomorítani. Itt Józsué, amikor előállítja kánt, akkor nem azt mondja, hogy te szemétláda, te mindenkinek rosszat hozó, utolsó valaki, nem azt mondja, hogy fiam. Így szólítja meg Ákánt, hogy fiam. És ebben ott van Istennek minden kegyelme és minden szeretete. És nagyon fontos megértenünk, hogy amikor megszomorítjuk Isten lelkét, akkor Isten szent lelkét nem haragítjuk magunkra. A bűnre haragszik Isten azt, az végtelenül utálja, attól messze távol van. De azt mondja Isten, hogy, hogy megszomorodik, azon szomorodik meg, hogy, hogy az életünkbe pusztulást fogunk hozni. Azon szomorodik meg, hogy a vele való édes kapcsolatot elvetettük magunktól. Azon szomorodik meg, hogy mi lesz a következménye a bűnünknek. Ő látja előre, hogy amit elvetünk, abból fogunk aratni. És az nagyon fontos, hogy megértsük, annyiszor mondja az ige, hogy amit vet az ember, azt fogja aratni. Körülnézel a természetbe, ez, ez egy egyetemes igazság, amit vet az ember, azt fogja jaharatni. Ha kukoricát vet az ember, nem fog ne felejts virág nőni belőle. Mindig az nő, amit elvetünk, és ezért nem mindegy, hogy mivel töltjük az időnket, ezért nem mindegy, hogy mivel töltjük a gondolatainkat. Ezért mondja Pál azt a Filippi 4.8-ban, hogy, hogy olyan dolgokkal foglalkozunk, amik tiszták, amik igazságosak, amik tisztességesek, amik igazak, amik, amik jók, amik kedvesek. Ha van valami erény, valami dicséretre méltó, akkor ezekről gondolkodjunk. Adjunk hálát mindenkor, mindenben Istennek. Ha ezekben gondolkodunk, ezekkel töltjük az időnket, akkor ebből fogunk karatni sokszorosan. Hogyha a bűnnel töltjük az életünket, hogyha a rossz gonosz dolgokkal töltjük az életünket, akkor azt fogjuk aratni. És Isten ezt látja, ez nem Istennek a büntetése, hogy na, rosszat tettél, akkor tessék, csak azért is százszor rosszan megbüntetlek téged. Szó szóval sincs erről. Azt mondja, hogy amit vesz azt fogod aratni. A bűneid fognak érni téged annak a következményét fogod aratni. Annak ellenére, hogy ő megbocsájtott, annak ellenére, hogy ő meghalt a bűnökért, a következmények ott maradnak, emlékeztetőül. Ez is kegyelem szerintem, hogy emlékeztetőül vannak ezek a learatott, rossz termések, mert csak még jobban emlékeztet minket. Lehet, hogy a kis bűnünk, idézőjelben mondom, hogy a kis bűnünk, azért mondom, hogy a kis bűnünk, mert nem veszük észre, nem gondoljuk olyan nagynak, nem gondoljuk olyan súlyosnak, hogy az Istennel való közösségünket megszakítaná, az sokszor nem elég, hogy megértsük, hogy mennyire rossz. És Isten engedi, hogy arassad annak a következményét, hogy meglást, hogy mennyire rossz, és hogy megutád és hogy soha máskor ne, ne azt, nehogy megszakítse a veled való kapcsolatot. De látjuk azt, hogy ilyen helyzetben is, amikor vétkezünk, amikor bűnt követünk el, akkor is adhatunk dicsőséget Istennek. Azt mondja itt Józsu, hogy adj dicsőséget, kérlek, az Úrnak, tégy neki vallást! Ha őszintén megvalljuk a bűnünket Istennek, akkor ezzel Istennek adunk dicsőséget, mert végre felismerjük, hogy ő Isten, én pedig nem, és ő méltó a dicséretre, és nem pedig én. És nagyon fontos, hogy ha Isten rámutat az életünkbe egy bűnre, akkor, akkor jönjünk oda elé, és adjunk dicsőséget azzal neki, hogy megvalljuk azt. És hogyha van bűn az életedbe és tudsz róla, és még ezt nem tetted meg, akkor tedd meg most. Én nem azt mondom, amit Józsó majd holnap, ezt tedd meg most. Nem, nem érdemes várni. Miért várnál azzal, hogy az Istennel való kapcsolatod megújuljon? Hogy újjáépüljön, hogy ismét tapasztald az ő erejét, meg az ő jelenlétét? Nem érdemes várni. És itt a 20 versben látjuk, hogy Ákán jön és elmondja a bűnén Hákán pedig felelt Józsuénak, és mondta, bizony én vétkeztem az Úr ellen, Izrael Istana ellen, és ezt és ezt cselekedtem. Szerintem ez könnyek között zokogva, mondta el és 21-es vers, láttam ugyanis a zsákmány között egy jó babilóniai köntöst, 200 siklus ezüstöt, és egy aranyvesszőt, amelynek súlya 50 siklus volt, és megkívántam ezeket, és elvettem ezeket, és íme elrejtettem... A Elrejtve vannak a földben, a sátornak közetébe az ez is pedig alatta. Mit gondolhatott Józsué? A babilóniai köntösök voltak akkoriban a legjobb szövésű köntösök, de Józsui, vagy Ákám mit gondolhatott, mikor azt elvette, Vajon hol viselhette ezt a köntöst? képzeljük el, hogy felveszi ezt a babilóniai köntös Ákánt, körbevillogja Izrael táborát, mindenki megcsodálja, és megkérdezi, hogy honnan szerezted. Volt egy köntöse, amit soha nem vehetett föl. Volt ezüstje, amit soha el nem költhetett, mert ugyanaz az, hogy honnan van neked ennyi ezüstöt, honnan van ez az aranyveszély. De megkívánta és ami, ami leginkább ott van, a, a, ami leginkább nekem, tanított nekem Isten, hogy hogy, hogy, hogy került Ákához? Hogy kerültek hoz ezek a dolgok? Láttam ugyanis. Először látta, utána addig néztem, míg meg nem kívánta. Azt mondta, hogy megkívántam. Utána elvettem, utána elrejtettem. Utána hazudott. Látjátok, hogy így hogy épülnek egymásra ezek a bűnök. És nagyon fontos az, hogy mit nézünk, meg hogy meddig nézünk, meg hogy hogyan nézünk. Hogyha valami gonosz, rossz dolgot sokáig nézünk, akkor előbb-utóbb védkezni fogunk, és megkívánjuk, és hú, ez nekem kell, elveszem. És utána így a bűn, az csak szüli a további bűnöket, össze vannak kötve. Nincs olyan, hogy egy bűn magába. Egy bűn magába nincsen, mert utána azt követi egy másik, aztán egy másik, aztán öt másik kell, hogy azt az egyet eltakarja, és a végén azon kapod magad, hogy az egész életed az, hogy bűnben élsz meg, azon próbálsz lavírozni, hogy hogy ne derüljön ki az az egy. Minél tovább vársz, annál később, annál, annál nagyobb fájdalmat fog okozni az, amikor Isten végre előveszés számunkért. És látjuk azt, hogy itt tákán addig-addig lavírozgatott, amikor már nem volt fordulópont, már nem fordulhatott vissza. Még egy nagyon fontos dolgot mindenképpen jegyezzünk meg Ákárnak itt a magyarázkodásából. Figyelitek, hogy azt mondja, hogy láttam ugyanis a zsákmány között egy jó milóniai helyköntös. Ákár még most se érti, hogy miről van szó. Vagy nem érti, vagy nem akarja érteni. Ez nem volt zsákmány. Jerikóban semmi nem volt zsákmány. A zsákmány az, amit a győztes katonák szétozhatnak maguk között. Nem volt zsákmány, minden az istené volt. Azt kellett volna mondja Ákán, hogy az Istentől elvettem azt a jó babilóniai köntös meg az ezüstöt meg az aranypálcát. Nem ezt mondta. Nem, nem azt mondta, hogy loptam Istentől, hanem elkezdte kimagyarázni, hogy ott volt ez a zsákmány, ez úgy se kellett senkinek, úgy is elégettük volna, hát én megeltettem. És mennyire szomorú az, hogy mi magunk is így. Magyarázkodunk, akárhányszor védkezünk. Isten adja nekünk, hogy, hogy dicsérjük őt legalább annyiban, hogy őszintén oda jövünk hozzá, és ha vétkeztünk, akkor a bűnünket bűnnek nevezzük, és nem kezdjük el kimagyarázni magunkat, hogy hát tudod, az úgy volt, hogy, hogy nem, nem igazán hazudtam, hanem... hanem nem akartam annyira megbántani, és a féligasságot mondtam el. A, bűn, a bűnt az bűnnek kell nevezni, és nem kell körbe táncolni. Ákámi próbálta, próbálta enyhíteni a helyzetét, hogyha csak a zsákmányból vettem el. Ne akarjuk enyhíteni a helyzetet. Ha bűnt követtünk el, akkor azt nevezzük annak, jöjjünk Isten alé, és ő megbocsánt. Ekkor követeket küldött Józsué, 22-es és ezek a sátorba futottak, és íme elrejtve voltak az ő sátrában, és az ezüst is alatta volt. Kivitték azért azokat a sátor közepéből, és elvitték Józsuéhoz és Izraelnek minden fiához, és lerakták azokat az úr előtt. Józsué pedig fogta Ákánt, az ér a fiát, az ezüstöt, a köntöst és az aranyvesszőt, és az ő fiait és lányait, és az ő ökreit, szamarait és juhait, sátrát és mindent, amilyen volt, és vele lett az egész Izrael is, vitték azokat az Akkor völgyében. És mondta Józsué, miért rontottál meg minket? Roncsol meg téged egy napon az Úr, és elborította őt egész Izrael kövekkel, és megégették őket tűzzel, miután megkövezték őket. És nagy kőhalmat raktak feléje, és megvan-e napig, és megszűnt az, úrnak haragja gerjede, az Úr haragjának gerjedezése. Ezért nevezték ezt a helyet akkor minden napig. Látjuk azt, hogy Isten ítéletet hirdetett, és ö, kivitték a... Ákánt és mindenét, amilyen volt, és a Ákánt megköveszték, és a mindenét, amilyen volt, tűzzel meg, és egy hatalmas kőhalommal borították el. Kivetették a bűnt izraeliek, és ott van Istennek a helyreállítása és megújítása, azt mondja, az ő haragja elment Izraelről, és ismételten ott volt az ő jelenléte és az ő ereje, és mehettek tovább a a győzedelmes úton. Ez mindenképpen példaértékű mindannyiunk számára, hogy a bűneinknek nagyon súlyos következményei vannak. Kihatással van ránk a közvetlen körülöttünk lévőkre, a családunkra, az egész gyülekezetre, Krisztus egész testére, minden hívőre. A bűn az nem magánügy. És lehet, hogy Ákán kimagyarázta, hogy ez csak egy apróság, és senki nem fogja megtudni. Érezzétek a bűnnek a súlyát. Nagyon fontos, hogy ezt érezzük, mert az ellenség mindig módosítani akar rajta, mindig valami kompromisszumot akar találni, megkapaszkodni abba, és, és rávenni, hogy kiad magadat. Ne, ne menjél ki Jézus Krisztus vére alól és nagyon fontos megértelünk azt, hogy, hogy Istenben való győzelem csak úgy lehetséges, hogyha, hogyha halál van, és beszéltünk erről pontosan a Lukács evangéliuma kapcsán, hogy mennyire fontos meghalnunk, fontos meghalnunk a bűnnek, és a Galata 5.24 azt mondja, hogy akik a Krisztuséi, azok megfeszítették a testet a kívánságaikkal, és az indulataival együtt. Krisztusban kell hogy, kell, hogy Krisztusra úgy tekintsünk, Krisztusban úgy éljünk, hogy minden bűnünk ott van a fán, ő odaszegezte. Kell, hogy így tudjunk élni. De kell, hogy érezzük azt is, hogy ő neki ezeket a meg kellett halni, meg kellett halnia. És nagyon fontos azt is éreznünk, hogy a bűneink a vele való kapcsolatunkat teszik tönkre. És ott van ez a csodálatos kép, ahogyan Józsué Jerikó előtt találkozik Istennel, meg itt van ez a szomorú kép, amikor nem vele való közösségben jár Izrael. De itt van ismét a megújítás Isten részéről, hogy amikor a bűnt kivetik az életükből, amikor elvetik azt, ami Isten lelkét megszomorította, akkor ő megújítja ezt a kapcsolatot. Még egy... Érdekes és azt hiszem, hogy szellemileg is nagyon fontos dolgot, hadd említsek meg, az, hogy Ákánnak a neve azt jelenti, hogy a bajt okozó, a akkor pedig azt jelenti az akkor völgye, hogy a, a bajoknak völgye, vagy problémáknak a völgye, és nagyon érdekes, hogy itt ez a hely, ahol megköveszték és megégették Ákánt, és ami volt, ezt a völgyet, a bajnak, a problémának, a, a szörnyűségnek, a völgyét Isten még kétszer említi a igében. Az egyik az Ézsaiás könyvében van, ahol dalapoztok velem. akkor ott olvashatjuk az Ézsaiás 65-10-ben, hogy mivé is lett ez a, ez a völgy, a bajnak a völgye. Azt mondja, hogy Ézsaiás 65 10, hogy lesz sáron nyájak legelőjévé, és akkor völgye a barmok fekvőhelyévé népem számára, amely engem keresel Azt mondja itt Isten, hogy akkor völgye a népe számára pihenőhelyé lesz, megpihenőhelyé. A másik ö, hely, ahol még előfordul az akkor völgye, az a Hóseás 2.15. Hóseás 2.15. Elnézés 14, ott pedig úgy azt olvassuk, hogy onnan adom meg neki az ő szőlőjét, és az akor bölgyét, a reménység ajtaja gyanánt adom. És úgy énekel ott, mint ifjúságának idején, és mint egyiptomból lett feljövetelének napján. Látjátok itt a hósásban az akor bölgyét, a reménység ajtajának nevezé. Későbbiekben ezt a szörnyűséges helyet, a, ami bajt okozott Izrael számára, ahol, ahol elítélték ezt a bajt, ezt a bűn, ez későbbiekben Izrael számára a reménység ajtaja lett. Későbbiekben Izrael számára nyugvó hely lett, ahol megpihálták. És nagyon fontos össze kötnünk ezt a képet azzal, amit Jézus a János tízben mond, hogy ő az ajtó, ő rajta keresztül lehet bemenni, ő a reménységnek az ajtaja. Itt akkorban Krisztusnak az előképét látjuk azt, hogy ő hogyan halt meg mindennyiunk bűnéért, és hogyan adott nekünk lehetőséget arra, hogy továbbra is járjunk a győzedelmes életbe, sőt, hogy hogyan járjunk a győzedelmes életbe Isten erejében és Isten jelenlétében. És ugyanakkor arra is tanít bennünket, hogy a bűneink akármennyire fájdalmasak is. Ha azokat Isten elé hozzuk, és ő megbocsájt, és azoknak a következményeit is vállalnunk kell, mert azok jönnek, ezek mások számára a reménység ajtaját jelenthetik, ezek mások számára fekvő helyet, nyugvó nyugvóhelyet adhatnak. Mások tanulhatnak a mi hibáinkból. Nem kell mindig a saját hibánkból tanulni, tanulhatunk másokéból is. És nem kell, hogy a mi hibáinkat és az összes fájdalmat meg mint amit a bűneink okoztak, elrejtsük. Nem kell, mert sokak számára a reménység ajtaját adhatja, és nyugvó helyet találhatnak benne, hogy ők maguk ne akarjanak arra menni, ők maguk ne akarják azt a bűnt elkövetni. Vagy megtanulják éppenséggel azt, hogy Isten bennünket az ilyen helyzetekből is újjá tud építeni, és vissza tud helyezni a vele való édes kapcsolatba. Ez egy nagyon fontos dolog, enélkül az egész történet nagyon negatív lenne, meg nagyon szörnyű lenne, és nem azt jelenti, hogy a bűn nem negatív, meg nagyon szörnyű természetesen az. De ott van Istennek a kegyelme, mert a római levélben az igevel, nem csak odáig tart, hogy mindjárt védkeztek, hanem folytatódik, és hogy Isten kegyelmi ajándéka az örök élet. Már nézős, hogy a bűn a halál, nem csak idáig tart, hogy a következmény az a halál a bűnben, hanem az, hogy Istennek a kegyelmi ajándéka az élet, az örök élet. Isten képes a bűnből újra építeni és megújítani bennünket. Persze, mellett nagyon oda kell figyelnünk, hogy hogyan élünk, és hogyan járunk velem. Szóval fejezetben fogjuk tovább folytatni ezt a történetet, itt nincs vége. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked azt, hogy te akarod, hogy a te erődben, a te jelenlétedben járjunk, hogy a te szent beteljesedett örök életben éljünk minden egyes pillanatban. Köszönjük neked, Jézus, azt, hogy te minden kegyelemmel már eljöttél hozzánk. Köszönjük, Uram, azt, hogy te benned, a te trága véredben tökéletes biztonságban vagyunk, Köszönjük, Uram, hogy Te nálad nincsen hatalmasabb. És, Uram, köszönjük azt, hogy tisztáz bennünket azzal, hogy nem vetted el tőlünk a választás lehetőségét. Köszönjük, Uram, hogy adtad, hogy választhatjuk a rosszat, a jót, és leginkább azért vagyunk hálásak, hogy szabaddá tettél bennünket, hogy a jót válasszuk, hogy ne kelljen a bűnnek szolgálnunk, nem hogy szolgálhatunk Te neked. Köszönjük ezt neked, Jézus, és arra kérünk Téged, hogy vizsgálj át bennünket, és mutasd meg, hogy van -e a gonoszságnak bármilyen útja is mi bennünk, hogy azt tudjuk Te hozni, Te lehelyezni, Uram, és merjük vállalni mindazoknak a, köv mindazoknak a bűnöknek a következményét, amit elkövettünk, és szeretnénk, Uram, nem tovább rejtegetni a bűneinket, ha már egyszer elkövettük, hanem eléd akarjuk hozni azt, Uram, amilyen hamar csak így figyelmeztetsz rám. Uram, csak kérünk téged, hogy tisztíts meg minket, és újíts meg minket a veled való kapcsolatban minden egyes és köszönjük a te irgalmadat, hogy, hogy amikor nem érezzük a te irgalmadat, amikor nem érezzük a te erődet és jelenlétedet, akkor is magadhoz vonz bennünket, a, a lábai hozol bennünket, hogy a térdeinkre húlva gyászoljunk, Uram, és keressünk téged, és kutassunk téged, mert te nem akarod, hogy egy pillanatot is, egy, tapottatot, egy tapottat is a te és a te jelenléted nélkül menjünk. Köszönjük ezt neked, Uram, köszönjük a, a kegyelmedet és a te szeretetedet, amivel vagy irántunk, Kérünk Téged, hogy taníts minket benned hitben járni, taníts minket mindenből az elsőt neked adni, és adduram, hogy így soha meg ne szomorítsunk Téged, Elne magunkat abból az éles kapcsolatból, amiben vagyunk teveled. veled. Köszönjük ezt neked, Jézus, és köszönjük, hogy Te képes vagy felújítani, megújítani, és a, azt, ami rossz, amit az ellenség gonosznak szánt, és rombolásnak szánt, Te azt épülésre tudod használni a kezeidben. És, és megpihenés helyévé reménység ajtajává tudod azt formálni, amit az ellenség pusztulásnak szánt. Köszönjük ezt neked, Uram. Bizalmunk van benned a megújításra, a felépítésre is, és csak kérünk téged, Uram, hogy tudjunk te benned bízva hozzá közel járva megmaradni. Így vezes minket, Uram, ezen a mai estén, és ahogy közösségbe vagyunk egymással, ahogy építjük egymást, és így vezess minket ezen a héten, a hét további részében is, Uram, mert szükségünk van rád, hogyha Te nem vagy velünk, akkor minden elveszlik, Uram, minden oda van. Köszönjük, hogy bízhatunk benned, és a Te hűséged az, az nem marad el. Köszönjük ezt neked, Uram. Amen.